Kapitel 19 Så kom det andre loddet ut for Simeon, for Simeons sønners stamme etter deres slekter. Og deres arv kom til å ligge mitt i Judas sønners arv. Og de fikk i sin arv Beesheba med Sheba, og Molada, og hasar, sjual og Bala, og Esem, og Eltolad, og Betul, og Horma, og Siklag, og Bet-Markabot, og hasar Susa, og Bet-Lebaot, og Sharuhen. Tretten byer med omkringliggende bosetninger. Ajin, Rimmon og Eter og Arsan. Fire byer med omkringliggende bosetninger, og alle bosetningene som lå runt omkring disse byene, like til Baalat Ber, Rama i sør. Dette var den arv Simeons sønners stamme fikk etter sine slekter. Simeons sønners arv ble tatt av den del som tilfalt Judas sønner, fordi Judas sønners andel viste seg å være for stor for dem. Derfor fikk Simeons sønner en eiendom midt i deres arv. Deretter kom det tredje lodde opp for Sebulons sønner etter deres slekter, og grensen for deres arv kom til å strekke seg like til Sarid. Og deres grense gikk opp mot vest, ja til Marial, og nådde til Daberset og videre til den Elvedalen som ligger foran Joknam. Og den gikk tilbake fra Sarid mot øst mot soloppgangen til Kislot-Tabors grense, O gikk ut til Daberat, og gikk opp til Jafia. Og derfra fortsatte den over mot øst, mot soloppgangen, til Gath Hefer, til Kasin og gikk ut til Rimmon, og ble trukket opp til Nea. Og grensen gikk rundt om dette stede i nord, til Hanaton, og dens endepunkter var ved Giftaeldalen, og Katat og Nahalal og Shimron og Jidala og Betlehem. Tol byer med omkringliggende bosetninger. Dette var den arv Sebulon sønner fikk etter sine slekter. Dette var byene og deres omkringliggende bosetninger. Det var for Gisakar det fjerde lå det komme ut, for Gisakars sønner etter deres slekter. Og deres grense kom til å strekke sig til Israel og Kesulot og Shunem og Hafarajim og Shion og Anaharat og Rabbit og Kishion og Ebes og Remet og Enganim og Enhadda og Betpasses og grensen nådde til Tabor og Shahasuma og Betshemers, og endepunktene for deres grense var ved Jordan, 16 byer med omkringliggende bosetninger. Dette var den arv Yisakars sønners stamme fikk etter sine slekter, byene og deres omkringliggende bosetninger. Deretter kom det femte loddet ut for Asers sønners stamme etter deres slekter, og deres grense ble helkat og Hali og Beten og Akshav, og Alamelek, og Amad, og Mishal. Og den nådde mot vest til Karmel, og til Shikor, Libnat. Og den gikk tilbake mot soloppgangen til Bet-Dagon, og nådde til Sebulon, og Giftaeldalen mot nord, til Bet-Emek, og Neiel. Og den gikk ut til Kabul på venstre hånd, og til Ebron, og Rehob, og Hammond, og Kana, like til det folkerike Sidon. Og grensen gikk tilbake til Rama, og like til den befestede byen Tyrus. Og grensen gikk tilbake til Hosa, og dens endepunkter var ved havet i område ved Aksib og Umma og Afek og Rehob. 22 byer med omkringliggende bosetninger. Dette var den arv Arsjels sønner stamme fikk etter sine slekter. Dette var byene og deres omkringliggende bosetninger. Det var fornaftalige sønner det sjette loddet kom ut. Fornaftalige sønner etter deres slekter.» Og deres grenser kom til å strekke sig fra Helef, fra det store treet i Sa'ananim, og Adam i Nekeb, og Jabne-el like til Lakkum. Og dens endepunkter var ved Jordan. Og grensen gikk tilbake mot vest til Asnot-Tabor, og gikk derfra ut til Hukok, og nådde til Sebulon i sør, og til Asher nådde den mot vest, og til Juda ved Jordan mot soloppgangen. Og de befestede byene var Siddim, Ser og Hamat, «Rakat og Kinneret og Adama og Rama og Hasor og Keders og Edrei og Enhasor og Giron og Migdal-El, Horem og Bet-Anat og Bet-Schemers. 19 byer med omkringliggende bosetninger. Dette var den arv Naftali sønners stamme fikk etter sine slekter, byene og deres omkringliggende bosetninger. Det var for Dan sønners stamme etter deres slekter det syvende lå det ut.» O grensen for deres arv ble Sura og Eshtaol og Irshemesh og Sha'alabin og Ayalon og Gitla og Elon og Timna og Ekron og Elteke og Gibbeton og Baalat og Jehud og Beneberak og Gatrimon og Mejarkon og Rakon med grensen foran Joppe. Og da hans sønners område var fortrangt for dem.» Og Dan sønner dro seg opp og førte krig mot Leshem og intog byen og slo den med sverdets egg. Så tok de den i eie og bosatte seg i den, og de begynte å kalle Leshem «Dan» etter navnet på sin forfader Dan. Dette var den arv Dan sønners stamme fikk etter sine slekter. Dette var byene og deres omkringliggende bosetninger. Dermed ble de ferdige med å dele ut landet som eiendom etter dets områder. Så ga Israel sønner Josva, Nuns sønn, en arv midt iblant sig. På Jehovas befaling gade de ham den byen han ba om, nemlig Timnat Sera i Efrems fjellområde. Og han begynte å bygge opp byen og bo i den. Dette var de arveloddene som presten Eleazar og Josva, Nuns sønn, og overhodene for fedrene i Israels sønners stammer delte ut som eiendom ved loddkasting i skilo framfor Jehova ved inngangen til møteteltet dermed ble de ferdige med å fordele lande